Vid middags tid höll kungen krigsråd. De män han kallat till sig var fältmarskalken Rensköld, det kungliga rådet Greve Piper och chefen för dalregementet Överste von Sigrot. Läget för den svenska armén höll på att bli ohållbart. I praktiken hade de som belägrade Poltava i sin tur blivit belägrade. Trycket från ryssarna hade ökat stadigt under den sista tiden Avskurna från omvärlden led man stor brist på det mesta Från mat till ammunition Ammunitionsläget var dåligt Det fanns hyfsat med skott till kanonerna Men när det gällde mörsarna och haubitsarna Var lagren klart otillfredsställande Det man saknade mest var dock kulor och krut till handeldvapnen och delar av det lilla muskötkrut man hade kvar var till råga på allt skadat och kraftlöst. Situationen var rent av så desperat att förbud var utfärdat att tala om bristen på krut. I fåfänga försök att bättra på de krympande förråden av lod lät många officerare smälta ner sina serviser av tenn. Man smidde också kulor av järn. När staden sprang svenskar omkring och samlade ihop de kulor som ryssarna skjutit iväg med sina kanoner. Ett fortsatt skärmytslande skulle leda till att de små förråd man hade sakta men säkert skulle tömmas. Och då skulle man stå mycket försvagade, för att inte säga blottade, inför en väl underhållen och rustad rysk armé. I fråga om övrigt underhåll blev trakten kring Poltava allt mer tom och utsugen. Tillförseln av livsmedel var mycket försvårad av de evigt kringsvärmande ryska trupperna. Det började bli ont om mat. Den tunga hettan gjorde dessutom att de förråd man hade snabbt ruttnade. Något som inte blev bättre av att man led brist på salt. Istället använde man dåligt krut. Priserna på de livsmedel som fanns att få tag på var ytterligt stegrade. För en kanna kunde man få betala åtta daler. För en liten bit kött fyra daler. Hungersnöden hade börjat visa upp sitt grå ansikte i hären, Och sedan ett par dagar hade vissa förband inte ens bröd. Det började tillråga på allt också bli svårt att få tag på kärnligt vatten. Även beklädnadssituationen var bekymmersam. Parentes. När vi tänker oss de svenska krigarna vid Poltava ska vi inte mana fram bilden av käcka bussar i snygga och oklandliga blå uniformer utan istället av led av trötta män i nötta och trasiga kläder. Slutparentes. Det var inte heller enbart människorna som led under alla andra brister. Man hade även problem att få tag på furrage åt arméns alla hästar. Nu livnärde man dem huvudsakligen på löv. Bristen på förrörs och vatten innebar att massdöd hotade hela hästbeståndet. Och utan hästar skulle armén aldrig fungera. Problemen med underhållet hade blivit än värre då man nu dragit samman alla trupperna på en rätt liten yta. En allt större grupp människor och djur skulle tära på områdets allt mindre resurser. Denna enorma samling av folk och fä, som alltså berodde på att man trodde att ett stort slag var nära, kunde i och med den katastrofala underhållssituationen bara vara högst tillfällig. Minst lika allvarligt som det dåliga försörjningsläget var att stridsmoralen inom armén börjat ge vika. Trupperna hade denna söndag upp till nio års tärande fältåg bakom sig. Gravmarschen från Sachsen på hösten 1707 hade en känsla av hopplöshet och svår mod börjat gripa kring sig. Allt eftersom tiden led och armén försvann allt längre mot öst på jakt efter en svårgripbar fiende härjades man av sjukdom, hungersnöd, ett envist krig, ett uselt väder och tvivel. Avgörandet som skulle leda fram till den fred allt fler längtade efter Kom aldrig. Bussarnas svor över den undflyende fienden. Breven hem vittnade om en aldrig sinande ström av vidrigheter och ett gryende tvivel bland krigarna. Gardesöversten Karl Magnus Posse hade i början av april 1708 skrivit hem till sin bror att alla önskar att vår herre ville ge oss den trolösa fienden i våra händer. Så hoppas vi alla att det ska bli en goder fred därpå. Det Gud höre för Kristi död och Pinas skull, ty vi begynna på att ledas vid dessa dageliga fattiger, som mer ökas än minskas.